Анатолій Дністровий «Невідомий за вікном» Роман Видавництво «Факт» Київ, 2001 рік Читає Ігор Мурашко Пейзаж напередодні Дуже добре пригадує початок кіношедевру «Анжея Вайди» Пейзаж після битви. Дивовижна тривожна музика. Рухома сіра пилина на екрані. Там іде сніг, наростає тривого музичних пасажів і відповідно змінюється двиготіння сірої маси. Це відчувається внутрішньо. Щоразу, що миті, різкіше – Потім починаєш виділяти наскрізь зверху донизу чорні смуги. Сніг у чорному світі. Музика все наростає в тривозі на екрані чорний, сіре рухається. Все це мимоволі стає нестерпним, оскільки бачиш, що рухоме сіре це пасма снігу, очисні смуги левітуючого невагомого, а чорне. А хіба мало існуючих на цьому світі пояснень будь якого чорного. Вона настільки чорна, що невагоме з білого стало сірим, але рухається, і це рух тривоги вдивляєшся пильно. Це силуети постаті, спершу невиразні, як задавно немитим вікном, вікном. Озвірілий нашої свідомості, вони, наближаючись, виразнюються. Точніше, смуги снігу на тлі чорного світу стають смугастою одежею в'язнів, непомітно переходять у чорне сірі одіння нещасних напівлюдей, що у невимовній тривозі біжать прямо на нас. Я, глядач, не знаю, що буде далі, але достеменно відчуваю нічого доброго. Здалеку невіддільна від смугастого пейзажу смугаста отара близьких за популяцією істот, наче намагається втекти від остаточного краху цієї популяції. Музика обривається, фабула розгортається. Я, читач, не знаю, що буде далі з героями роману Анатолія Дністрового, невідомий за вікном роману, повісті – Оскільки цей твір у своїй незавершеності, диктат переломного часу, примха виразника нерозшифрованих у нового покоління, нагадує надто пластичну вайдену інтродукцію. Але ж у вайде це тільки інтродукція, вступ, а вністрового незавершеністю все і закінчується. Натомість асоціація з вайдою приводить на згадку христоматійний уривок із не найкращого роману Михайла Коцюбинського «Фрагмент про дощі і важкі осінні тумани». І кволість акцентована. Розумієш, що це не тільки фізичний стан головного героя. Незавершеність доведена молодим письменником – Професійним філософом до рангу літературного прийому. Тим цікавіше, що не повністю. Взагалі, основне сюжетне дійство починається рівно на середині роману. Тільки у що це дійство. Лапки тому, що і дії як таких обмаль. А тут знову курсив, як на початку. Знову важкі тумани, кволість і фінал. Так, наче не японські, а українські екзистенціалісти визначили, що обмежившись тільки третім тілом Будди, ми не подолаємо духовної анемічності. Бо заслонивши європейськими кліше, перші два ми назавжди втратили національно-етичну енергію. У романі, як і у Вайденому фільмі, також іде сніг. Перший і наступний. На екрані романного життя, фікції його. Відбувається також тривожний рух чорнобілих смуг.